يا يا اللي معنا خطب كتابك بالترحيب لو صلاتك ليلك وجنا بتجا في الليل تسليب وسال عنا له المنق العلامه كنت تدري بما دعيكم غار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Vrabišahri i sadri i vajisirni i amri Vahla lukdata min lisani jefkahu kauni Sada kallahu lazim Draga i poštovona braćice i sestre Evo nakon zahvali Allahu zašanu na njegovim blagodatima i salavata i salama našeg poslanika i minenika Mohameda sallahu alaihi ve sellem želim da sve na čelu sa glavnim imamom imamom ove džanije i omladin koja organizirala ovaj program i zadužu me da kažem nešto o ulozi žene u društvu ili ulozi žene u islamu. I kao što znate, to je tema koja je izuzetno opširna. Ja sam danas onako malo literaturu htio da pogledam, da je malo konsultiram, da vidim šta je o tome napisano, iako sam ranije brojne stvari čitao, pa sam ustanovio da je to mora literature i ja bi morao bar mjesec dana da sjednem, da prelistavam samo tu literaturu, da bi ovu temu obradio včeras ovdje na ovome mjestu. Dakle, ne samo na našem jeziku, da ima podosta napisano, Otome tome, posebno na arvskom jeziku, imaju i brojnje i čak i tomovi koji govore u ulozi, zadacima, pravima i obavezama žene u islamu, posebice u društvu. I zato sam ja to ostavio danas sve po strani, jer znam da neću stići ni pregledati, a kamoli, ona je prečitati nešto od ti, štiva koja su ponuđena nego sam htio onako da vama se obratim sa nekoliko riječi nekoliko minuta koje će nadam se ostati u sjećanju da pokušamo što je moguće više razumjeti kako fenomen žene tako i fenomen uškarca I jer je Allah gospodar Svemira sve u Kuran Kerimu kao što znate napomenuo neke stvari više spomenuo neke manje ali je sve spomenuo u Kuran Kerimu i zbog toga u Kuran Kerimu Nema ništa što nije spomenuto. Nijedan fenomen u svijetu i nevište ga nimati. Ni Nijedan nauka da nije spomenuta. Jer je Allah rekao za sve Fesel ehle zikrin kuntum la talemun. Pitajte one koji ne znate ako vas interesira nešto. Dakle i tu je spomeno po tim ajetom praktično sve. Sve znanosti, sve oblasti, sve segmente ljudskog života i na nama je zadatak samo da spoznamo, saznamo i definiramo ono što želimo da znamo. A kao što znate, Allah Želešanu je čovjeka stvorio zajedno sa njegovom drugom, zajedno sa njegovom ženom. I zajedno su došli na ovaj svijet. Žena je nastala od Adem, alih i kao što znate. Allah je stvorio Adem, alih i salama. I po tome pokazuje šta je šta. Prvo je stvorio Adem, a onda od njega je Allah stvorio njegovu drugu drugaricu, njegovu suprugu Hadreti Allah a onda Hadreti Hava nastavlja da rađa djecu i onda rađa se potomstvo i zato Allah na brojnim mjestima u Kuranike Rimu kaže da je stvorio sve u paru sve u paru, vidjeli ste, i kod životinja i kod biljaka i naravno u ljudskoj vrsti je stvorio sve u paru i prema tome to se ne može izdvajati i žena se ne može o ženi govoriti kao što govori zapad Izvojeno iz celine, žena je dio celine, žena je dio te građevine kao što i muškarac dio te građevine, kao što je dijete dio te građevine. I kod nas u islamu nema vještarskog izdvajanja kao što ima u zapadnom, je tako, nekom vrsti ispitivanja, pro eksperimentiranja kada se odvaja recimo list od grane moj ahbabu I oni odvaje list i onda ga gledaju u nekim laboratorijama U islamu to nije dozvoljeno. Jer sam list ne predstavlja bog zna šta. Sam list ima svoju funkciju, ima svoju ulogu jedino na grani. On bez grane nije ono što jeste. On bez grane ima samo da uvadne. Dakle ona on grani tek ima svoj život dobija, je l' tako? Napitke kojima trebaju i normalno dalje djeluje. Tako i žena, ona se ne može posmatrati sama izvojena. Kao što to rade na zapad, uzmu u slimanku, izdvoje i kažu pokrivena, izdvojena i društva, nije uključeno u društvo. Pa naravno, zato što se izdvoje posebno. To isto kao kad bi kod nas izdvojili sad nos od čovjeka, negdje našli osjećaj, nos toga stavili pred svakova. Svi bi se, vjerujte, svi bi se onako vrlo ružno osjećali kad bi vidjeli samo ovdje na nos, na stolu nos, kad bi vidjeli samo nečije oko izdvojenoj kada bi samo jedan prst nečiji osjekli, pa ga donijeli ovdje kako bi to ružno djelovalo. On ne može ostati sam. I on im poslan da bude izdvojen ni taj prst, ni taj nos, ni to oko, ni to uho, nego on ima svoju cijelinu i puninu jedino u čovjeku, u njegovoj fizičkoj konstrukciji. Razumijete? Prema tome, zato je vrlo bitno da sve stvari koje posmatramo, posmatramo na način kako je Allah odredio. On je to sve postavio savršeno, Jer u njega nema ništa ne savršeno. I sve dolazi od savršeno. Onaj koji sve može, sve zna, sve umije, sve stvara, sve stvara I on je tako postavio sve na ovome svijetu. I kako on odredio, onako je najbolje. Da li se nekada nama činilo ili ne, to ćemo vidjeti. brojni, Filozofi brojni, ideolozi brojni, mislioci će na razne naše pristupiti čovjeku i ženi i djetetu na razne saradne askakata, sociološki, pedagoški, psihološki i drugi, ali niko ne može da mu priđe na način kako je Allah prišao. jedino ako želimo da ocrtamo, da definiramo i ženu i čovjeka na ovome svijetu onako kako treba, onda to jedino možemo putem Koranike Rima, I vjerodostojnog sunneta Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je na nama zadatak da definiramo našu ulogu kao i ulogu posleno žene kako je ovdje u izlaganju najavljeno. Šta je njina uloga na ovome svijetu? Šta ona treba da čini? Čime Allah duži prije svega? Kako je Allah definirao njen život i njen životni put? I kako ona treba da svoj život skonča? Potamo ćemo pokušati u nekoliko narednih minuta kažem da kažemo nako kroz neku vrstu sugestije ili neke vrste jel tako primjera koji ćemo nadamo se zapamtiti, pokšati u ome životu usporedi. Dakle ako govorimo o ulozi žene, šta je žena dužna da radi ili koja je njena glavna uloga? Ona treba da se vratimo u povijest, u historiju i da vidimo šta je žena predstavljala kroz historiju. Ako uzmijete, vi ste to čitali i u svim ovim dijelima koji je ispominjao i imam odnosno doktor Mustafes Sibai, knjiga iz Varedna, koja je prevedena o ženi i ulozi na ovome svijetu, zatim od našega velikog fakija, doktora Sulemona Topoljaka, također ima žena i samoljena pitanja o ženi. I spomenuo je te stvari naš handžić, Rahmetullahi Alehi, u obiteljskom životu, onaj koji je dao jedan dobar dio i o ženi i brojni drugi autori koji su čak i kod nas pisali, a ne govorimo u arapskom svijetu i u arapskom govornom području, turskom govornom području, perzijskom govornom području ili engleskom govornom području, o tome ima hejbet knjiga napisani i možemo puno toga saznati. Ali ono što nas ovde interesira jeste kako definirati dakle ulogu žene na ovome svijetu, da bismo je definirali i da žena zna šta je njoj Allah dao i koliko je ona dobila sa islamom mi moramo prvo da pogledamo šta je ona bila prije Islama. koje ona bila prije Islama? I šta je ona za ljude predstavljala prije Islama? Ako uzmete sva dijela koja o tome govori, vidjet koliko je žena bila potlačena. I kod kršćana, koji su imali svoje koncile, na kojima su, kao što znate, pitanja posele, da li je žena uopšte ljudsko biće? Tako je žena predstavljena u kršćanstvu. Da li uopće imala dušu? Na kraju su stanovili tko biva i priznali da imaju na dušu. Zamislite. I žena je bila praktično izdvojena iz tog dijela života. Kod židova isto tako mogla je da se nasljeđuje baš kao najubičnija roba. A da ne govorimo kako je predstavljena kod starih indijaca u Indiji, kako je kod Fenijčana, tamo kako je kod znam, stare u staroj Atini, pa čak i sam Aristotel kaže ne treba ženi puno prava davati kako ste vidjeli u nekim dijelima pa su onda pokočali u da je neka daju jel tako ovlaštenja i neke slobode onda žena se pretvorila u svoj surogat pa je krenula u blud pa je onda nastao čitav jedan sistem propadanja u toj državi zato su stara Atina i Sparta propali zahvaljujući ženi njenom nemoralu koji se desio i dan danas ćete vidjeti da će Zapad vrlo brzo krahirati devalirati i svoj život minimizirati, neutralizirati na kraju uništiti zahvaljujući tome što nisu spoznali ni priznali pravu ulogu žene, njene obaveze i dužnosti koje je Allah njoj davo Ako uzmijete Hammuravije zakon i one druge zakonike koji imaju i danas sačuvani negdje i onima njima je pisano i tu žena nema nikakva prava. Ona je bila zakopavana u staroj Indiji, recimo, ona je zajedno sa mužem. Kad on umre, ona ne može ostati živa, ona mora biti živa, stavljena na lomač, odnosno, kod njih su spaljivali pa su onda spavili sa nju, živo je spavili sa mužem koji je već umro i koji je bio spaljan, razumijete? Tako da žena nije imala prava, hodara pa čak. Evo, predislamski, iako je, kao, kao što znate, raniji su poslanici dolazili, donosili pravu prestavu o islamu, pravu prestavu žene i njenu ulogu na svijetu. Međutim, kao što znate, čim se čovjek odvoji od Allahove knjige, od Allahove uputi, od sunneta, poslanika, islam, dobijemo ovo što imamo i danas, jer ono, smo imali u predislamskom periodu, kada je žena čak izgubila pravo, kao što znate, na život, zato što su čak male djevojčice koje nisu bile spremne za borbu, nisu bile spremne da na način zarađuju i da obskrblju u porodcu. one su smatrane nižnom vrijednošću i mnogi roditelji se oslobađali time što su svoju malu živu žensku djecu zakupavali u zemlju. O tome Kerim, kao što znate, lijepo govori o ida su ilet, jel' tako? o ida, ida zme udetu su ilet bi e i zem bin kutilet. Pa kad bude mala, ubijena, djevojčica koju su ubili bude upitana zašto je umorena sutra na sudnjem danu zašto? samo zato što je bilo žensko očeljade i to su jara arape radne čak brojni ashabi koji su kasnije postali tako ugledni tako sjajni ashabi su svoju djecu znali zakopati živu jer nisu bili uputi onaj ko nema upute bez obzira o kome se radio, ne može spoznati pravu istinu, ne može spoznati prave vrijednosti, jer njemu prave vrijednosti samo Allah daje, jer ima vrijednost i logika naša, a često se pozivamo na nju, ima vrijednost i veliki kvalitet i naš intelektualni, spoznajeni dio, to je naš racio, to je naše razmišljanje, ali to samo ima jednu stepenicu tu negdje, iznad toga svega ide objava, tako da najparmetniji čovjek nije u stanju da definira sve stvari na ovom svijetu, bez Allahove upute i bez njegove objave, i bez umjeta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koga je oddaio Allah, želešanu putem, džibrile, emina, i koji je tačno znao šta će da kaže, kada da kaže, koliko da kaže i u kojem vremenu da kaže. I zato mi, ako pogledamo sve ove ranije zakonike, i sve ranije, kao što vidite, i religijske zajednice, i sve ranije ideologe koji su govorili o ženi, žena uistinu nije imala ama baš nikakvih prava. Čak prije islama vi znate da je mogao svad da ženi koliko god je htio. Koliko je kom mogao, tolko je mogao i držati žena tolko je moglo da i ženi. Pa su imali po hiljadu, po dvije, po 3000 žena. Ko je bio bogati imali je po 3000 žena. I onda je islam, naravno kada je došao, prvo vratio ženi njeno pravo, na slobodu, na izbor bračnog druga dao joj dakle, pravo na nasljedstvo, dao joj pravo dakle na puno stvari kao i čovjek isto. Razumijete? I čak onaj dao je pravo da na neki način ne bude toliko bezvrijedjena. Jer ako neko ima hiljadu žena, sve su one praktično ugrožene. I zato je Islam samo taj broj da ne budu ljudi sebi dozvoljavali što god žene žele i da žene koliko god žena žele, onda je Islam to ograničio na četiri žene. Do četiri. Dakle, i time je ženi dao tu počast. I imate žena i danas koji je gotovo od, odu iz imana i dođu kada šta je vo, kakav je to šarijat, dozvolio da imaju ljudi četiri žene. Ama šutite, bona, da nije Islama, mi imali po hiljadu žena, pa kad vi je došle, li izu nas, šta je vama? Pa budete presretne što Islam to ogrančio, to je Islam ogrančio, razumijete da ne možeš više svoje vojne, bez obzira koliko novaca imaš, bez obzira koliko bogat bio, bez obzira onaj, na kojoj funkciji bio, nema više, samo do četiri, nema arema u islamu, dakle, time, sve to je tako derogirano i stavljeno na vam snage. I sada, kao što znate, Allah nikoga ne obavezuje da ženi četiri žene. Da dođe do ovakvih situacija koje imamo, evo videli ste po opisu, nevmo, vi u hrvatskoj imate 150.000 žena više od muškaraca. Od nas u Bosni sigurno daleko više nakon ovakve agresije na Bosnu i Hercegovinu. I šta da urati ako ona nema pravo da bude nekome i druga? Ona samo može da ide u blud, u blud, ništa drugo. Ili da trpi. Ako trpi, mora dravlje da fasuje. Ili će da prolupa ženska, i to je jasno, imate prolupani vodavi već, ona razumijete, ili će da fasuje drastveno. Nešto mora da je odkaže. Jer to je potreba koju Allah da. Čim insan nema te potrebe, muškarca za ženom, ženom za muškarca, koji je mlad, normalan čovjek, odmah neće mu treba ići. Nešto nije s njim u redu. A čim ima potrebu, Tu potrebu treba da izvršim. Ne možeš ti imat potrebu za rano, reću ja jes tri mjeseca. I ima da svrtneš, ja rano, za tri mjeseca. Zumiješ? Ne možeš ti reći, ja pit vodu tri mjeseca, ni čaj, ni bilo drugog. Motiviš čučno, ja na nekom horoz, prvo brzo, zumijete? Tako i ovo, ne možeš ti reći, ne reći ja. Onaj, ima taj pori koji Allah dao, i zato je dao i stvara čovjeka i ženu. Subhanelazi, jel tako, kako kaže, halaka zvađe u Suri, Jasin, zatim tamo se kaže vohalaknakum, jel tako, one zvađa I stvorio sam vam, sad, u parovima. Ali je to stvorio u paru. Dakle, par da ne bi onda na zemlji nastao dar mar. Razumijete? Jer ako nije par, onda je dar mar. Onda nastaje ono što mi danas vidimo. Od homoseksualizma preko onoga da ljudi uopće nemaju žene, žene, nemaju muževe. I na kraju što dobijamo? Dobijamo ovo što imamo na zapadu. A o tome ćemo nadamo se prilike nešto kasnije pregovoriti. Ja želim samo da ukažem na ovo, šta je Islam dakle ženi dao i ona treba da bude presretna. Muškarci su imali uvijek daleko više, tako da je nama malo su sužena prava koja smo imali ranije. Mogli imati polja dvije ljede žena, mogli žene žive zakopavati u zemlju, mogli žensko djecu zakopavati u zemlju, nema više. Nama su smanjena, umanjena i sužena ova prava koju sebi ljudi nekada sami dali, nego nam je Allah sad to definirao. Ali je zato ženama dato daleko više. I zato žene bi trebale Allahu Želešanu posebno padati na seždur. Šta im je Allah dao sa lijepim šarijetom, sa onim što im je dao, vidite, one nisu imali nasljedstva, nisu imali mehra, imaju sad mehr, imaju nasljedstvo i tako dalje, i vi to znate, koliko je žena time dobila. I ako Zapad gleda ili neki nedoučeni muslimani koji imamo i danas, koji kažu žena je po producu ugrožena jer ona nema isto kao muškarac. Jer kao što znate, jedan muškarac ima kao dvije ženske. I kažu, otkoda to? Nije, opet mi tu ugroženi muškarci, kad pogledate. jed po šarijetu, muškarac je dužan da ženu iz država. Muškarac je dužan djecu da iz država. Muškarac je dužan da kuću pravi. Muškarac je dužan da danese hranu u kuću. A žena šta je dužna? Ona dobije od svojih roditelja duplo manje nego muškarac po šarijetu. Ali zato nije dužna uopšte trošiti to ni na kuću, ni na djecu, ni na porodicu. Sve sebi. <laughs> ono je sto put bolje od nas, imaju bolju ovu usno. Dakle, ona nije uopće to dužna, da troši onaj na ove potrebe. Prema tome, vidite da je u boljem položaju. A čovjek je dužan da sredi stambeno pitanje, da sve to riješi. Druga stvar se to, to pobrkalo sad. u ovom rezonovanju koju mi imamo. To je druga stvar slično tome. Tako da pogledate da u svemu u stvari žena je sa islamom dobila izuzetno puno i ona je dužna da sada ono što je dobila od Allah da mu zahvali. E Allah od nje traži sad da bude zahvalna kao Allahov rob zato što je to njoj Allah dao i počastio je. I pogledajte u Kuranike se kaže da Allah onaj daje isto pravo i ženi i muškarcu. Jel' tako? Inni laudiu amela amilin minkum min zakherin el-onsa. Vidite, nema. Nema razlike tu. Dakle, Allah neće nikome umanjiti njegovu vrijednost, njegovu pravu i muškarcu i ženi. Baduku min badam. Jer vi ste jedni od drugih. Vi ste jedni od drugih. Žena je nastala od muškarca, da Adem alaih salama. Allah je stvorio Adem alaih salama. Od njega hadreti halu. I dobili smo pravu baklavu. Evo vidite. I onda imate onaj stvar riješeno. I tako se zna šta je podužan da radi i svi imaju svoja prava i svi su svoje pravni nisu ravnopravni kako na zapadu žele ovi onaj polučeni ljudi da da, da, da nam predstave nije žena ravnopravna sa muškarcem ako je ravnopravna ona bi trebala ravnopravno koliko god imamo rudara u našoj staroj jami ili drugom rudniku ravnopravno da radi ona bi trebala da nosi po sto kila kao u muškarci treba tome vidite da nije ravnopravna ne može, ne može, realno ne može Žena nije stvorna takve konstrukcije. da ona može vježbom da postigne puno, kao što imate one žene koje se bave radi sportovima. Ali u istinu, Allah je dao njen organizam, konstrukciju takvu da nije na nivou jednog čovjeka. Ali zato čovjeku nije Allah dao da rodi. Pa kad bi stalo oblječio oko porodilišta, on ne može roti nikad. Eto vidiš. Dakle, nije rano pravon ni on. Nego je svoje pravan. On ima svoje pravo i njemu je Allah, Đanšanvu, dao Da, Adam, ali se ovom rodi Havret i ali više onda Hava rađa. Nema više, je Ademe izgubio to porodinjstvo na, nakon toga, razumijete. I onda sad žena rađa i svaki ima svoja prava, i, ali su sva ta prava u stvari skuptiji prava kao što imamo kod nas u Uvidjeli ste u tamu ružišnjaku, u našem vrtu, sve one ruže koje dobijaju svoju puninu cilinu, kad urade ono što im Allah traži od njih zahtijelo. I zato je islam postavljeno to na taj način. Ovdje je pokazano da je Hava nastala od Adam a.s. i onda se ovdje u kronike Rimu kaže Ljudi su ti koji nadziru žene, ljudi su ti koji štite žene i ljudi su ti koji su nešto iznad žena. Jer mora se znati ko je general, ako je vojska, je tako, kudu dva generala, nije šala, eto ti Belaja, nema tu nikako sreći kao što imamo danas na zapadu, zato ne može ići, zato zapad propada, jer ne zna se ko je general, svi liče da upravljaju, vidite, sve zemlje upravljaju, zato kod nas u islamu ima samo jedan halifa, nema sto presjednika, nema, E li belaju u svijetu, vidjeli ste, ona ima svoj interes, ona kaže, ja moram nacionalne interese, branti u Afganistanu, u Iraku, u Siriji, u Libiji, vidjeli ste, potrošuje taj narod uviju, Zna li ima jedan halifa? Ovi bi svi slušali ko šarifa. <laughs> Razumijete? Ali nema, nego ima istotinu, onda svak oče svoj kolar da zgrabi moj ahval. A ne može tako. To je neprirodno vidjet na kraju, to on se neće završiti ovaj svijet dok Allah prirodno ne ispostavi prirodne odnose i prirodne stvari u društvu i to se neće dogoditi dok ne dođe, jel' tako i Mehdi, pa onda iz njega Isa a.s. pa on riješi probleme i dileme ovoga svijeta i sve će doći na svoje mjesto i tek će onda ljudi shvatiti kako su mogli u blagodatima živjeti da su slijedili Allahovo lijepu vjeru i njegov, sunet njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Evo pogledajte, ja bih ovdje samo htio istaknuti, obzirom da na vrijeme neumitno ide istaknute dvije uloge žene u društvu i to kao supruge kao dakle žene i kao majke. To su najvažnije dvije jel tako uloge koje žena ima na ovom svijetu. I Allah dželešanu nikog nije stvorio bez potrebe. I svaka ima svoju ulogu na ovom svijetu. Zapamtite dobro. I nemojte zaboraviti prvo kad govorimo o ovome da se sjetimo Te prve generacije muslimanki koje su bile uključene u sve društvene tokove života, ali nisu dozvolile da budu predmet iživljavanja muškaraca, kao što je to danas na zapad ali kod nas. Nisu dozvolile da budu predmet dakle, ponižavanja i predmet samo nekog našeg iživljavanja na njima, kao što imate danas u svijetu i na našim programovim televiziji što vidite. Žena je obična... Obična je li tako roba koju svi iskorištavaju. Vidite. I lijetko ste čuti da imate u bijelom roku muškarce nego žene. Dovode, uzmu, uzmu im pasoše, onda ih ostave kao osobe koje nemaju nikakvi uvjeta i onda ih stavljaju sebi na raspolaganje da bi muškarci mogli svoje ego da tu malo izdivljavaju i da ona postane prakšno obična roba, obični šarafi koji oni kad hoće je zabrnu ili odvrnu. E to žena sebi ne smije dozvokiti. Tu grešku koju je žena dozvolila na zapadu ne smije dozvoliti žena uopće na ovome svijetu. I ovo što imamo ovo je sve zasluga tog jednog nernopravnog odnosa koji je uspostavljena na ovome svijetu. I mi govorimo danas o recesijama. Govorimo o nekim problemima, o nekim krizama. Ma joj on. jedina kriza koja u svijetu danas traje već stoljećima je duhovna i moralna kriza. Iz te krize sve ove krize izbijaju. Nijedna ova kriza ne bi bila da se Postavilo nije jedna kriza ne bila ni izbliza. Da se je postavilo pravilo kako je Allah odredio. Vidite. I samo pogledajte sada. Žena, recimo kao supruga, kako je dužna da postupa. I da tako postupa gdje bi joj bio kraj. Žena kao supruga je žena, kao kao bi poslanik, isalam, žena koja kanja pet dnevne namaza, koja posti Ramazan, koja čuva svoj moral i s kojom je mur zadovoljan neka izabere vrata dženetska na koja će ući. Hadis vredostaje. Neka izabere dženetska vrata na koja će ući. Da planja pje dnevni namaza, da postimovare kramazan, da čuva svoj moral i da bude pokor na mužu, to je da je muž sa njom zadovoljan. I onda su stvari poredane lijep. I onda se lijepo ide, razumijete? Kod nas je sve to obrnutim redom postavljeno. I zato kao što znate, žena Kao supruga treba da bude odana i predana svome mužu. Zato što je Allah odredio da oni budu zajedno, da to budu ezvač, da budu par. I kad budu par, onda će tek prirodno stvari da nastaju. Isto tamo ako nemate par među životnjama, ne može prirodno nastati bilo kakva selekcija niti šta drugo. Ako isto tako nemate među biljkama to, nastaje haos. I nastaje nešto što imamo danas, ovo kao što vidite disharmoniju u prirodi i ono što mnogi učenjaci koji naravno i nisu vjernici predviđaju da će doći do kataklizme u svijetu zavrnići tome što ljudi ne poštuju ta prirodna pravila. A islam je došao da prirodno uredi ovaj svijet. je Allah to prirodno uređuje. Nema u islamu, razumijete, neprirodni prirodni stvari. Sve je prirodno postanjeno. Vidite. I žena zato ko se prirodno ponaša, Priroda će nastati i potomstvo koje će biti kako treba. Čim se priroda ne ponaša, evo imamo ono što imamo danas na zapadu. Nema žene, nema suproge, nema odmah ni majke. Čim nema ni majke, nema ni djece. Čim nema djece, imaju cuke koje se vodaju. Evo pogledajte. na sad civilizaciju cuka i pašari. U ovom 20. a pogotovo 21. vijeku. Ja sam vidio da četvrte godine bio gore na Alpama švajcarskim pa sam prolazio pored St. Galena, jedan grad ovaj, nešto veći od Zemce u, u Švajcarskoj i pored jedne osnovne škole smo prošli, velika škola djece ima Trnčića, prolaze i ovi bošnjaci ulaze i izlaze iz škole i kaže mi ono jedan hađija, kaže doktore ovdje kaže škola u kojoj nema ni jedno švajcarsko dijete osnovna škola Pa rekao, normalno nema švajcarsko dijete zato što je škola za strance. Ima tu Gošnjaka, Srba, Somalijaca, Afganistanaca, Pakistanaca, Arapa, Turaka i tako dalje. Kaže, nije to škola za strance, to je osnovna švajcarska škola. Ali u njih braka nema. Zamislite, grad, dio grada, čitava osnovna škola, možda hiljadu i više učenika, ni jedno jedino dijete nema i švajcarske u osam ili devet razde osnovne škole. jedno. Zašto? Zato što nema braka. Djevojke se ne udaju i ako se udaju, to nije udaja, nego je to prijateljska veza. Ima partnera s kojim živi, kad dosad jedno drugom samo nju kaže Ćao, i ona ode svojim putem, ono da svojim putem. A da ne bi došlo do začeća normalnoj potrbljava i sve moguće mehanizme zaštite, ako bi dijete kojim sklučajem se i zanijelo, Pa, hvala Bogu, oni imaju se to rade, ubiju tu djecu, kao što su i Arapi zakopavali živu žensku u zemlji. Danas vi imate negde od 50 do 100 miliona ubijene djece svake godine na taj način mutaju abortusa. I oni to rade, naravno, i zato nemate nijedna djete. I zato su navale tamo protiv muslimana da grade munare. Jer munare pokazuju simbol islama, a muslimani, kao što vidite, imaju djecu. I ne trebaju pašća do svoje kuće i stanove. I bio sam tamo na ovoj kuli, dokle je došao Suleiman, poznati kanuni, o kome sad jedno vidim, imaju čitave serije. On kad je došao, i to serije vidite koji govore samo haremu, a čovjek, da je bio takav, ne bi došao ni do Jedrena, kamo li do Beča. <laughs> Razumijete? Nego naravno što treba, režiserima se naristim, on to rade da fare fokupe i da nas okupe oko televizije, da ne bih šta pametnije čilina, gledamo Hurem i onu ostavu raju kako se tamo naduravaju po Haremu. Jel' kako? To je njima cilj. I sada kad sam bio na, na onoj gore kuli, kažem jedan bošnjak mi prolazimo, ide jedna turkinja i vodi sa sobom, jedno djete drži ovako u naramku, drugo drži u ruci, a četvero iza nje idu, šestero djece. Turkinja pokrivena ide i blizu te kule, Prolazio, obilazi gdje je njen sultan Suleyman, nekad veličanstveni njen zemljak dolazio i ona to obilazi drago da vidi tu kulu, ajmeni drago prvi put gledam tu kulu dok je dolazio Suleyman veličanstveni tu su zastali jer je Allah to htio da mi sad nastavimo dalje. Je sve Soleiman, ne sve Suleyman vrati, treba je Suleyman će nešto da uradi? Suleyman je sad on treba dalje da krene, vidi li da je Suleyman, vi za njim, razumijete? Ona, ide on često gore, ja vidim po onim zemljama, tako da on već osvojio to gore. Razumijete, mora neki sulejman. E, gledajte sad. Ona vodi šestero djece. Iza nje ide jedna plava u trianka i dva cuke. Jedan u desnoj, drugi u lijevoj ruci. I kaže ja, vidite, evo, ne treba tu, kao što neki rekli, muslimani u oružje. koje je u oružjevala? Pa ne treba muslimani u oružje. Musliman samo treba da shvati da mu treba dijeta, a ne pačke u kućetu. I on je pobijedio. E u Rotterdamu sad imate 50 i nešto koliko procenata muslimana u Rotterdamu u, u Holandiji videli ste. U kršćanskoj zemlji preko 50% stanovnika koji redovno tu stanuju žive onaj više otpala. Najčešće ime videli ste u Beneluksu, u Belgiji, u Luksemburgu, u Holandiji najveće ime i koji se danas potrebaje Mohamed i Ahmed nema više Carlo Robert, sve manje jer imaju samo ona paščaca ne znam kako njih zovu, razumijete? A kad budu izbori, onda se ne bira po pačadima. razumijete? Ni po cukama, nego samo po imenima ljudi koji se navršili 18 godina, imaju pravo na izbore zato i esportutma, vidjet ćete, bit će još uskoro u, na zapadu što više ovi ekstremistički organizacija koje će rati na tome da istiraju muslimane jer na kraju ako ostanu stvarno oni će gore za gor će se biorit zastava la ilaha illallah vrlo brzo, nema pa to ode, evo crkve se gore prodaje sam bio u dosta desetina crkava na zapadu, u englesku, u Birmingenu ogromna crkva postala, džamija, nema više ljudi, nema. Ne vjeruju ljudi, što onaj kaže, kod nas je bog banka, kaže on novinar, kaže, mi u Britaniji ovaj veli, veli, jedan šest dana obožavamo, kaže, funtu, a sedmi dan odemo u crkvu. <laughs> a to ti je, nema sve, sve postalo folklor obični. Kod nas, hvala Bogu, vidite, sve više islam postaje životan. I sve više ljudi koji shvataju šta je islam, čak i oni koji nisu bili muslimani, koji se vraćaju u krilo svoje vjere u kojoj su bili nekada, Jer je Allah, gospodar Svemira, sve stvorio kao muslimane i sve im dao, zorno pokazao da on je jedini gospodar. I onda kad je duše sjećat se prije nego što je utjelovio naša tijela, pitao lestu grabikum, nisam nja vaš gospoda, a duše su rekle kao lubella šehidna, nego šta, ti si naš gospoda. Sve duše, oni koji danas vjeruju i ne vjeruju, oni koji s crkvom i se na bogama i ostalim raznim drugim bogomanjama ili ovim raznim kafićima, diskačima i ostalim raznim, kako vidite, onaj tim destinacijama, svi su oni ovako obećali da će njega obožavati. I zato kažem, da se vratimo na ovo, da ne idemo daleko, žena kao supruga ima izuzetno dobru poziciju mjesto da bude prava kraljica. A na zapadu, pa čep i mnogim muslimanskim zemljama pa i kod nas, žena hoće sama da postane predlep iživljavanja. Ona hoće stano, sama da postane neki šarat koji će neko odvrtati i zavrčati. Vidite u islamu, žena je kraljica. Ona je u svom domu kraljica. Ona sjedne kad hoće, ustane kad hoće. Ona malo spremi hrane, ona malo djecu odgaja i to je to je njen život, razumijete? I ona priprema generaciju koji neće vodati cuke. Ona priprema generaciju koji će voljeti Allaha i poslanika ćelisa. Ona priprema generaciju koji će voljeti druge ljude. Ona priprema generaciju koji neće ubijati druge ljude. Ona priprema generaciju ljudi ili generaciju koja neće mrziti druge ljude. Ovo što imamo, što smo imali agresiju na Bosnu i Hercegovini, strane i oni i oni, i od strane čitaju međunarodne zajemce. I ovo što imamo danas na zapadu, to je sve rezultat upravo ovoga, što žena nije odigrala svoju ulogu. Ona kao žena mora da bude stvarno žena koja će prušti čovjeku ono što mu treba. A onda će biti majka, ono što je za nas vrlo znakaljno, i zato vi imu su majka da ženimo neku djevojnicu. Evo, gledajte, kakva vam je nutarnja frizura. Možete, sutra on može biti stvarno babo ili on skup plati za kinu u kapanici. Da može sutran da ti javiti da kukati. A svi gledaju samo da im glumce ili gumiče. Da im to. Mislim da ona upak omano stakulama rircana, sredina, nasipana, ti koz netik ovom kinu namazana i to je glavna svar. Ama nije. Sad se prije, isto ti koz netike treba da vidi. Sad se prije, u njenoj glavi, u um njenoj To je ono najbitnije. i to je ono što je danas vrlo bitno i žena rekao u prvom vremenu, neopomagajte, je imala svoju potpunu ulobu. Jer ja niko više je pomagao, pa sam i na tvoja traga, kod njegove hrvete za tijednje. Nikon. To je žena. Začo? Začo se ona njega gledala kao črvisa, kao usana, kao karakter? Pomagajte, ona je mogla da bira, jura je bogatija, najbogatija srvom činja u Meku. ona je najnjegove On je mogao da bili, je bilo najodrojeniji svojih u meću. Ona ne uzeo Hadreti Hatijiju, iako je bila 15 godine od njega starija. Zašto? Zato što je u njoj vidio karakter. Vidio je, vidio je ženu koja može sutra da bude majka njegove djece. A ne samo glumica koja će se paradirati među ljudima, razumijete? I zato je on ju oženio. Ne zato što je ona bila starija, mogla je biti mlađa. A Ona je isto mogla suda iz starijeg, ona je izabrala mlađeg, ne zato što je on bio mlađi pa poletla za njim što je 15 godina od nje mlađi, nego zato što je vidjela u njemu. Vi znate taj slučaj kada on, kada je poslao ljude pa su ih kupovali, pa za iste pare Muhameda sallallahu alejhi ve selleme doveo Elizonio duplu više robe iz Sirije nego što su u prije njega. I ona je vidjela u njemu poštenje, veliki tajmož, biti otac mojoj djece. Razumijete? Taj, kao što je onaj, kada je ona jabuka izgubila znaćenu priču. Je fino Jabuka je pala i vodla je, voda je nosila, ova je uzeo, pojeo jabuku, nagrizuje, onda kaže, evo, tuđa jabuka, djeću ja to, meni je možda haram, idem ja uz rijeku trahti, nađe čovjek, kažemo, eto tako. Kad je ovaj video, taj čovjek, to mladiće, da on zbog obične jabuke traži i moli da mu se oprosti, onda možeš misli kakav je ima koji je to karakter? I odmah ga povede kući. Ali vidjeti, prije toga mu kaže, slušaj, ja ti neću oprosti, ali ti sve dok ne budeš prihvatio jedan uvid, koji je? Da ođeniš moju čerku, ali da znaš, ona je gluha, slijepa, hroma, vaka, naka, sve najgore o njoj. I sad, normalno, ako ono ustane, znači njemu nije cilj, oprost njemu nije. I onda vede, videli ste, onda čerku izvede, ovo je za ibrati. hem čuje, hem vidi, hem prelijepa, hem prezgodna, hem i hoda, nije ni hroma blan hoda skroz pravo, i on onda blenu i kaže, i ovaj mu kaže, pa zato sam za ovo što tražim takvoga, ne, onoga koji samo ima, jer onaj ko ima, ko nema vjere sve izgubi, zato, alisa lami kaže, žena se uzima, pogone četiri stvari, ali uzme, ko ima vjeru, sve se zdobio, jer sa vjerom ona sve ostalo na miri. Ako i nije li jepa ko ima vjeru, ti je vremenom zavoliš, jer vidiš da ti je uvijek vjerna. Ona li jepa, a ti samo odeš, onaj tri dana otkuće, hmm, Kao seluk ide okolo. To da čovjek nije nikad miran. Džaba što je ono ženio lijepu, on uvijek ima ljubomoru toliku jer ima ljubomoru na temelju nekih podataka koje ima. I što onda kolko je tako ljudi, ona je sebi uzjela život, kolko je samoubistvo napravilo samo zbog toga što mu je žena bila nevjerna. Zato Ali selam ovda kaže, koja žena klanja pet vakata namaza, posti Ramadan, i čuva svoj moral i bude pokorna svom mužu. Nije jedno mjesto je džennet. U drugom predanju kaže, nek bira vrata dženneta na koja će ući. Vidite. E to je. I pogledajte, gledajte Hatidža, jer bilo vjernije prijatelja poslaniku, ali i sva od njega. Jer on nikom nije rekao, to je tajno. On je dobio samo onaj objal, vidjeli ste, početje dobijati u pećini hira. I dolazi i sad, on nije sigurno, jel, melek šeita, šta je? Ne zna, samo mu je rečeno uči. I kr. Ja, Muhammed. Jo on dolazi, umataj, kaže Hatidžu, kaže ne znam šta je da niš je i talije kaže njemu ona odmale skiraj se Muhammede nije to šejtan jer ti je bilo diš robinom ti si pošten ti si karakteran ti si fin kako mu uliva snagu nema da on klone duhom pone pa je dolazi to je teško znate kad obije dolazi to je s neba mala nije to neka obična priča koju mi pričam i drugima to je, to je to je to je posebno stanje i na nabi Muhammedu sallallahu je bio i preplađano početku, ne zna šta je ona ga je tu sokollala i Prvi musliman, nakon poslanika li islam, nije bio ni Ebu Bekr, ni Omer, ni ali ni Haldim, ni Veli, nego je bila Adreti Atidža. Ako nemojte se vi muškarci folirate, žena je prva bila musliman. Ko je prvi šehid? Čamil. Ma koji je Čamil? Prvi šehid u islamu Sumeya, <laughs> opet nije muškarac. Jadni jad smo i mi muškarci, da sumeja ugrabi da bude prije šehid nego mi, razumiješ? Nije muškaraz bio, nego žena bila šeir. Ovim Allah jasno podašili nam signalu da vodimo računa da ženu ne smačamo manje vrijedno od sebe. Dakle, ona je shvatala onda kad su drugi optuživali, ali i selama I ne znam, Ebu Džehl, Ebu Leheb, svi ostali, pa čak i Omer. Žeđa je htio da me ide ubiti ha, u početku. Nije svak u početku ono bio toliko svjestan, ali Hazreti Hatidža je odmah prihvatila i povjerovala i podržala ga. I ona nam je bio, bila nevići oslonac u životu. A onda pogledajte Suneja. I očekujete nekog hrabrom, on kada bude šehi, ona je bila šehi kada je Ebu Džel sa kopljem išao na nju i tražio da vrati se u vjeru svojih pradjedova u poklonstvo. Ona kaže ne, ja sam s nima, kaj on je kopljem probao, on, a ona nije nijedno trenutka pomisla da ostavi Allahovu vjeru. Tine Allah želi da nam pokaže iz naše prošlosti da žena stvarno ima svoju posebnu vrijednost i da to možemo da cijenimo. Ali žena isto tako zna da treba da bude takvog ponašanja kao što su bile i ove prve žene od Gazetija Tijđe, Sumeje i druge, koje su stvarno živjele i radile za lahu vjeru posebno nakon ovoga kad kažemo koliko je Islam joj dao, pa da ona sad tu svoju ulogu nastavi u ovom smislu i kao majka posebno zato što može da popravi društvo. Vjerujte, žena... Puno više može da ozdravi ovo društvo nego mi muškarci. I vi to znate dobro. Svaki od muškaraca je ima neki posao, neko radi vani, neko radi u drugom gradu, neko radi u firmi, neko radi u rudniku i on po čitav dan ide na posao. A žena je ta koja djecu odgaja. Ako nema žene, nema ni odgojnih generacija. Ovo što imamo danas u svijetu je produkt toga što žena nije dobila svoje pravo mjesto u društvu. To bi Rahmetli Aleize Begović jedne prilike spomenuo u jednom svom djelu, jednom svom napisu. Kaže, žena da je odgajala samo kuniće u nekoj firmi dobije penziju. A žena odgoji po troje, četvrom, petero, šestero djece i predaji društvu kao odgojene, kao karakterne dobre koji ne lažu, ne kradu, ne peteju i ona ne dobije ništa. Jeste čuli ide, da je naše društvo dalo nekoj ženi penziju zato što imala deset sinova ili osam sinova I tako dalje. Jeste to čuli? Ne. Nego se penzije daju onim ženama koje ode tamo i zavrće šarafe u firmi. To je samo zadata, Na neki šaraf koji drugi naprave, ona samo da zavrne. Osam sati radi dnevno, ima za toga. A za to vrijeme njen mali odvrće i zavrće kanale katve želi na televiziji. Njen mali kome ništa ne fali, On ima tamo razne druge stvari, od Facebooka preko interneta i on tu tuda šnjira. Nema mame da nazire mama kad dođe, ona samo hud čeka da se odmori. Na bavo da se odmori. Bavo otpuhuje, naljutio ga direktor, mamu naljutio šef. On vikne na nju, ona još više na njega. Eto ti belaja i koliko je tako rastao brakuma. Pa djeneć, on dođe umrano umorno. Nije ni jedno spremno za drugo. Oni žele da se vide, a kamo li da popričaju, a kamo li da žive kao muži žena. I zato Islam od nas traži, žena je u kući. Žena je u kući u smislu što je moguće više, naravno, kao što su i u vrijedna Sava bile žene uključene u život. Al ona nije bila toliko odvojna od porodice, nije od svoje djece. Jer mi danas imamo debile koje, vidite, ubijaju ljude, ovi mali momčići, zato što nije ga. niko odgojio. I pogledajte, kad uzmijete analizu, to je samo zato što nije... Imao ima majku kako treba i nije imao roditelju, ali majku prije svega. Jer što kaže poslanik Ali Salaam, kullukum raim vo kullukum vesulun anra i djeti ste vi pastiri, svi ćete biti odgovoriti za svoje stave. A žele je pastir u kući svoga muža. Ona je način kraljica. Ona je kraljica. I onako ako gledamo ovo onako politički, diplomatski, možete uporiti komentno nas ljude, muškarce, muževe, da smo mi predsjednici. Kao predsjednik država, mi predstavljamo o predsjedništvu, ono nikakvo ništa, to smo mi od prilike. A žena žena je premijer vlade. E taj premijer da ne radi kako treba, nema države. Ovi predsjednici kralje, ono predstavljaju formalno, onu glavnu globalnu politiku, mi predstavljamo škarci. Jer mi dođemo u samo kažemo, ženo je li djete, onaj, od u školu ženo je li djete spremilo ono, ženo je li djete bilo u mektebu, je li tako? A ona oko njega treba da igra, da vode u mekteb, da ga pošeli, da ga opremi, da prati je li stigao, nije li stigao, šta je danas naučio, trebalo šestom nauči. E, kad to žena radi, onda ona ozdravlja društvo i ona pravi generaciju novu, vidite? I mi ako to ne budemo shvatili, druga stvar, evo pogledajte, realno, nevezano za to, pazim, mi ne govorimo da žena ne može da radi. Islam ne zabranjuje ženi da radi. Samo islam traži određene šarta. Žena da bi radila, ne smije se odvajati sa muškarcima. Žena da bi radila, ne smije doći nikad ni u kakvo iskušenje moralne prirode, i ono da jedino može da radi. Kad to sve ispuni, može da radi. Zato dakle, nije islam zabranio ženi da radi. Ali pogledajte. Realno. Reces je u svijetu. Evo i kod nas problem. Ade, onako realno uzmite statističke podatke, uzmite podatke pa ćete vidjeti. Koliko imate ljudi i žena na zapadu, radi i čovjek i žena. A koliko imate porodca, ne radi ni čovjek ni žena. Koliko kod nas imate žena da rade, a muškarci da ne rade. A dok kona radi, muškara svakako djete ne odgaja. A da ona nije rada, on radio, mogla bi. I umjesto žena da su muškarci, bar na onim mjestima gdje sto poslovi, gdje mogu muškarci zapavljati imaju neke stvari gdje žene stvarno su nezamjenjive u tome, to, to mi znamo, neki određeni poslovi. Ali većina poslova to rade u otprilike muškarci. Šta mislite da muškarci rade na tim mjestima, onda bi svaka porodca bar imala jednu platu. Imala bi jednu platu. Dakle vidite da se ne vodi uopće ta normalna politika, nego je politika samo i ženu izvuci, to je kao što znamo posebna politika da što je moguće, više se naprave generacije debila, spadala, glupaka kojima će se moći vladati danas u svijetu. Jer ja danas u svijetu da ljude koji su pametni, niko ne bi trpio ovo što trpi se danas u svijetu. Ni u muslimanskim zemljama, tamo je, reći ono, priljeće nastalo, arapsko, a niti bi na zapadu biti kod nas mogli ovi da vladaju ovakvi. A mogu da vladaju što? Što bi rekao Lenin? Zaglupljujte narod da njime vladamo. To je njegova izrekata. Zaglupljujte. Dakle, tu je odvoji majko-djeteta, neki je što delio djeteta. Čim nema djeteta, normalno odgleda ga neko drugi. Facebook, internet, televizija, evo imate podatak, ne znam za koliko, za mjesec dana, ali sedmiću ili mjesec dana, gledao sam podatak da djete vidi na televiziji, na internetu, kroz igrice, 12.000 ubistava. 12.000 ubistava. I onda postavljate pitanje, otkud nam Karadžić i mladići? Pa tu je proizvod ovoga. Do čega dologi ova jedna disharmonija u svijetu, kada majka nije majka. Majka ako i Srkinja, i Hrvaca, i Amerikanka, ona će dijete da odgaje i da kaže nemoj, sinko, drugog ubijat. Razumijete? Ali nema više majke, u nas sad preškolski odgoj, odmaga drugi odgaju, ne majka. Pa onda škola, u školi nema odgoja, u školi se samo filuje I tovi informacijama, baš kao telad, imamo informacije iz geografije, istorije, kao što kaže na naši intelektualac, imali jedan momak ili djevojka koji završili osnovnu školu, srednji školu, čak koleđi, fakultet, univerzitet, da su uopće bili tamo učili kako trebaš odnosima imati primarotelj, kako trebaš stariji poštovati. Moj, tamo ima biologija, ima astronomija, ima astrologija, ima tehnologija, imaju neke pedagogije, imaju neke psihologije. Ali gdje je odgoj? Pedagogija sami kažu nauka o odgoju. Dakle, nauka nekim definicijama, teorijama odgoja. Jer da uopće Oni samo postavljaju nama definicije kako ima neki odgoja u svijetu. Oni uopće ne odgojaju. Pa kad je tako, onda bi danas bilo najodgovaniji narod svijetu. Ne bi to bilo u srednje vijeku, niti u devetneštvo. Bilo bi da sad bili neodgovaniji ljudi, jer najviše pedagoga imamo. Danas to su milioni, milioni, desetine miliona u svijetu pedagoga sigodo koji bi ljude smirivali. A Hitler Apolline nama ne pomažu kakvo je stanje nastalo u društvu pa zato što je žena iščašena iz svog mjesta. Ona pa nije na svom prirodnom mjestu. To je njeno prirodno mjesto. To je isto kao da u čovjeka izvoiš, razumiješ lako, i da staviš uho na mjesto oka, a na mjesto uha staviš oko, burne šta. E tako ti je žena burnuta negde na drugo na drugo mjesto. I pogledajte. Šta je njena uloga? Njena uloga je samo da izaziva ljude. Pogledajte, odvrni bilo kad U tebe stancu baš pa vidite. Ona tamo pjevala, ona vamo neka su i pjevala, Sjeća se Zehra Đevović, pa ove starije pjevalke što su pjevalo, one sam dalinke pa uvijek su bile obučene samo je faler morava na glavi. Kako to bilo ulijodno obučeno. Nije trebala dokazivati je tako svojim stasom neke vrijednosti nego svojim glasom. Danas ove nemaju više glasa. Jer bitno je da se talasa, tu samo sta se pokazuje. Da vidite, to je sve razvolićeno, to gotovo, odjiće je nema, razumijete? A što, samo je bitno da izazove, da zabavi ljude, da on ne bi slučajno klanjuo, da se ne bi obrazovao, da ne bi uradio kako, šta treba, da samo odvoji. I vidite, žena je postala predmet da ljude uvodi u ono što ne valja, umjesto u ono što valja. A uvijek je žena bila, dretija tiđe, a dretija iše, pogledajte sve ove žene kroz istoriju, kakva su čuda pravile jer neobični, ne treba puno biti obrazovan da bi se napravilo jedno lijepo djelo. Naša nana, vidite kako su onom djecu učivala, nemoj sin po to. Hajde sinko klanja. Hajde sinko uđmi ovde. Nemoj bogati tuđju tamo baš da uđeš, vidiš? Ona je god gajala, to mi danas u školama vam taj mogu Naša nana kažemo bila nepismena, kaže nije znala i ni potpisat ona prstom se kaže, tamo potpisivala. Pa ta nana, vidite na Sudnijeg Đerdanića biti u boljem položaju od ovi brojni današnji velikana koje mi smatramo vrijednim, kvalitetnim i dobrim. Evo vrijeme mi je davno isteklo i ja sam evo rekao to što sam rekao, Allah određe ovo da kažem što sam rekao, nisam mogao drugo reći nego ono što sam rekao, a nisam ni znao drugo reći nego što sam rekao, jer tome nadam se da smo bar malo nekoliko ideja zapodijelili i da smo ih pokrenuli, a da ćemo o njima kao da razmišljati našoj budućnosti nadamo se da ćemo svoje sestre i majke na neki način pokušati pri pomoći u tome da vrate svoju ulogu, ono koja nju govara kao žene, kao majke, kao čirke, koja će išla u tava sutra, odraviti ovo društvo i društvo u cijelini. Jer uistinu bez tog vraćanja u taj prirodni kontekst mi nećemo moći, kao što kaže poslanik, ali samo samo da završimo s ovim hadisom, koje spominjava muslim, brojni drugi veliki muhadisi, svojim vredostajnim birkama, kulome, ludem i uledu, ale fitre, svako od dijete se rodi prirodno, znači prirodno je Spremno da primi pravu vjeru. Allah stvorio u toj pravoj vjeri u islam, u prirodi. Islam je priroda. U prirodnoj vjeri. Febalahu juhadvidanihi, koji je nesiranih, a imeđisanihi. Ali ga je njegov rotelj učini vatropoklonnikom, kršćanom i židom. A što? Pa na ovaj način. Iščaš imo majku iz naše porodice i na kraju dobijamo nekog debila koji će da pravi ove probleme koje imamo i kod nas i u svijetu. I zato pravi povratak i prava uloga žene je i majke u ovome društvu tek vraća pravi odgoj ovome društvu i svakom drugom i to ćemo mi tek uočiti u vrlo brzoj budućnosti. I čak i ovi najveći intelektualci na zapadu alarmiraju na to i smakraju, da je žena i kako zapostavljena u ovom pogledu, a da je u stvari istorena u nekom drugom pogledu gdje se troši, a ne na one prave stvari koje bi trebala. Molim Allaha šaruda nam da moći i snage da shvatimo. Njegova poruka je poruka njegovom amiru i poslaniku Muhamedu sallallahu alayhi wa sallam, kažem ovu reč i tražim oproštaj za sebe i za vas, i neka je Allah blagoslovljuje našeg gospodina Muhameda i